Розділ дев'ятнадцятий. Прощання. Наступного ранку автобус зупинився біля готелю «Золотий кабан». Міс Марпл вийшла попрощатися з друзями. Вона застала місіс Райзлі Портер у стані глибокого обурення. «Ну і дівчата тепер пішли», – сказала вона. «Ні здоров'я, ні витримки». Міс Марпл подивилася на неї запитливим. Поглядом. «Я про Джоанну кажу. Свою не Богу». «О, моя Люба, з нею щось негаразд?» «Це так вона каже. Запевняє, ніби в неї розболілося горло і висока температура. Але я їй не вірю. Вона нахабно бреше». «О, мені дуже прикро», сказала міс Марпл, «Якщо вона справді хвора, то чи не можу я чимось допомогти? Доглянути?» За нею. «Раджу вам не зважати на неї», – сказала місіс Райзлі Портер. «Її хвороба – лише прикриття, якщо ви хочете знати мою думку». Міс Марпл скинула на неї ще одним запитливим поглядом. «Дівчата, вони такі дурні. Мало не щодня закохуються». Емілін Прайс?» – запитала міс Марпл. «О, ви теж це помітили?» Атож, вони тепер, схоже, не розлучаються, але він мені не до подоби один із патлатих студентів, що так полюбляють тинятися по всіляких демонстраціях які вони мають звичай скорочено називати демо. Невже їм ліньки вимовити слово повністю? Я ненавиджу абревіатури. І як мені тепер бути? Нема кому доглянути мене зібрати мій багаж, винести його і занести. Ось у якому я становищі. А це ж я заплатила за екскурсію і за все інше. Мені здавалося, вона була дуже до вас уважною, сказала місіс Маркл. Але не протягом останнього дня або двох. Дівчата не розуміють, що люди потребують невеличкої допомоги, коли досягають певного віку. Схоже, у них виникло безглузде бажання у Джоанни та у того Еміліна відвідати якусь гору чи якесь прикметне місце. Десь сім чи вісім миль звідси треба пройти пішки туди і назад. Але якщо у неї хворе горло і температура, ви побачите, як тільки автобус відійде, з горлом у неї стане краще, а температура спаде, сказала місіс Райзлі Портер. Нам треба вже сідати, моя Люба. До побачення, міс Марпл. було приємно зустрітися з вами. Мені шкода, що ви не їдете. Мені самі дуже шкода, сказала місі Марпл, але ви повинні розуміти, я далеко не така молода і енергійна, як ви, місіс Райзлі Портер. І після того потрясіння, яке ми щойно пережили, та всього іншого, що сталося за кілька останніх днів, мене конче треба для відпочинку не менш як 24 години часу. Що ж, сподіваюся, ми ще зустрінемося. Десь у майбутньому. Вони обмінялися отиском рук. Місіс Райзлі Портер сіла в автобус голос за спиною міс Марпл промовив бомвояж баба з возу кобилі легше вона обернулася і побачила усміхнене обличчя Еміліна Райса. це ви на адресу місіс Райзлі Портер а тож на чию ж і ще мені прикро було почути що Джоанна застудилася сьогодні вранці Емелін Прайс знову усміхнувся до міс Марпл. «З неї усе буде гаразд», – сказав він, – «як тільки автобус відійде». «Справді?» – вигукнула міс Марпл. «То ви хочете сказати?» «А тож, саме це я й хочу сказати», – відповів Емелін Прайс. «Джоанна донесхочу сита своєю тіткою, яка весь час нею командує». То ви теж не їдете? Ні, я залишуся тут на день, а може, на два. Хочу прогулятися по околицях і зробити кілька екскурсій. Не дивіться на мене таким несхвальним поглядом, міс Марпл. Ви ж не так суворо нас засуджуєте, як намагаєтесь показати, правда ж? Щиро кажучи, такі витівки втинали і одні моєї молодості. Щоправда, причини тоді вигадували інші, і, я думаю, у нас було менше шансів на успіх, аніж у вас. Полковник і місіс Вокер підійшли і приязно потиснули руку міс Маркл. Так приємно було познайомитися з вами і так цікаво поговорити на теми садівництва, сказав полковник. Сподіваюся, що післязавтра ми матимемо велику втіху, якщо більше нічого такого не станеться. Цей нещасливий випадок неабияк зіпсував усім настрій. Я все ж таки думаю, що то був нещасливий випадок, либонь Коронер надто захопився, давши волю своїй фантазії. Але ж дивно, сказала міс Марпл, Ніхто не прийшов у поліцію і не признався, що був у той день на горі і розважався там, намагаючись розхитати камінь. Якщо там справді хтось і був, то він боїться бути звинуваченим у вбивстві, сказав полковник Вокер. Тому він сидітиме тихо, у цьому можна не сумніватися. Отже, до побачення. Я... Неодмінно надішлю вам Агінці Магнолія Хайдовненціс, а також Махонія Джапоніка, хоча я не зовсім певен, що вони добре роститимуть у цій місцевості, де ви живете. Вони також сіли в автобус. Вона обернулася і побачила, що професор Вонстед махає рукою, дивлячись на автобус який уже наготувався від'їхати. З готелю вийшла місіс Сентбур. Вона попрощалася з міс Марпл і сіла в автобус. Міс Марпл узяла професора Бонстеда за руку. «Ви мені потрібні», – сказала вона. «Ходімо кудись, де ми зможемо поговорити». «Ходімо». «Ви не проти, якщо ми підемо на те місце?» «Де відбулася наша перша розмова?» «А тож, ходімо на ту веранду, там і справді дуже зручно сидіти». Вони завернули за ріг готелю. Автобус від'їхав, подавши останній гучний прощальний сигнал. «Знаєте, я не дуже радий, що ви вирішили тут залишитися», сказав професор Вонстед. «Як на мене, то для вас лівше було б поїхати далі з екскурсією, не наражаючи себе на зайву небезпеку?» Він скинув на неї гострим поглядом. «Чому ви залишаєтеся тут? Нервове виснаження чи щось інше?» «Щось інше», – сказала міс Маркл. «Я не дуже перевтомилася, хоч це було б і не дивно у моєму віці». У мене таке відчуття, що я теж повинен залишитися тут і оберігати вас. Ні, сказала міс Марпл, у цьому немає потреби. Для вас є інша робота. Яка робота? Він подивився на неї. Ви маєте якісь здогади чи щось знаєте? Думаю, що знаю, але мені треба підтвердити свої знання доказами. А я не все спроможна зробити сама. Вам буде легше зробити деяку роботу саме тому, що ви перебуваєте в контакті з тими людьми, яких я називаю загальним терміном – влада. Ви маєте на увазі Скотленд Ярд, головних констеблів та в'язниці її величності. Саме так. Щось одне або і все разом. Як я розумію, ви навіть можете вийти на міністра внутрішніх справ. Безперечно, ви маєте якісь догади, то чого ви від мене хочете? Насамперед, я хочу дати вам цю адресу. Вона дістала свого записника, вирвала з нього одну сторінку і подала йому. Що це? Ага, бачу, Дуже відома ліга доброчинності, чи не так? Одна з найліпших, якщо не помиляюся. Вони роблять багато добра. Люди надсилають їм одяг, сказала міс Маркл. Дитячий і жіночий одяг, жакети, половери і усяке таке. То ви хочете, щоб я туди щось надіслав? Ні, я маю намір залучити вас... Не до доброчинної діяльності, а до нашої спільної з вами справи. У який спосіб? Я хочу, щоб ви навели довідки про посилку, надіслану туди, звідси два дні тому. Її здали у місцевому відділенні пошти. А хто її здав? Ви? Ні, не я, сказала міс Марпл, але я взяла на себе відповідальність за неї. «Що ви маєте на увазі?» «Я маю на увазі?» Сказала місць Марпл з легкою усмішкою, що я прийшла тут на пошту і, прикинувшись старою недотепою, розповіла, що я попросила іншу людину здати мою посилку, але по-дурному написала на ній не ту адресу. Я була дуже засмучена з цієї причини. Начальниця пошту – Поставилася до мене дуже прихильно, сказавши, що пам'ятає ту посилку, але адреса на ній справді була не та, яку я назвала. На ній була та адреса, яку я вам щойно дала. Я пояснила, що вчинила велику дурницю і написала на своїй посилці хибну адресу, сплутавши її з іншою, на яку теж іноді надсилала дещо. Вона сказала мені, що тут нічим не зарадиш, бо посилку природно вони вже відіслали. Я сказала, що все гаразд, я просто надішлю листа до тієї ліги, куди було відіслано мою посилку, і повідомлю, що посилка була адресована їм помилково, і запитаю, чи не зроблять вони мені таку ласку і не перешлють її на адресу того товариства, якому я мала намір її надіслати. «У вас вийшла якась дуже складна історія?» «Це пусте», – сказала міс Маркл, «адже мені треба було розповісти щось. Звичайно ж, я не писатиму їм ніякого листа. Цю справу я доручаю вам. Вам треба буде з'ясувати, що там було покладено у ту посилку». «Я переконана». Ви знайдете спосіб, як це зробити. А чи буде в тій посилці ім'я того, хто її відіслав? Не думаю. Там може бути хіба що клаптик паперу з написом від ваших друзів або якась вигадана адреса. Наприклад, «Місіс Піпін, 14, Вестбург -Гроу». І якби комусь заманулося навести довідки, то особи з таким ім'ям там не виявилося б. А інших альтернатив ви не бачите? Там може знайтися папірець, на якому написано «Від міс Антеї Бредбері Скотт, але таку можливість я виключаю». «То це була вона. Вона віднесла її на пошту», – сказала міс Маркл. «І ви попросили, щоб вона віднесла її туди. Ой, ні». Сказала міс Марпл: я нікого не просила щось відсилати. Уперше я побачила ту посилку, коли Антея несла її, ідучи через парк біля Золотого Кабана, де ми з вами сиділи і розмовляли. Але ви пішли на пошту і заявили там, що посилка була вашою. Так, сказала міс Марпл. але це було неправдою, адже поштові службовці люди обережні». А мені треба було з'ясувати, на яку адресу посилку відіслано. Ви хотіли з'ясувати, чи було відіслано таку посилку, і чи її принесла на пошту одна із сестер Бредбері Скотт, або конкретніше міс Антея. Я знала, що її принесла Антея, сказала міс Марпл, адже ми обоє бачили, як вона її несла. Гаразд. Він узяв папірець з її руки. Гаразд, я спробую це зробити. Ви гадаєте, та посилка становить для нас інтерес. Я гадаю, її вміст може виявитися дуже важливим. Ви полюбляєте зберігати свої висновки у таємниці, запитав професор Вонстед. Це не таємниці, відповіла місць Маркл а радше можливості, які я досліджую. Я не хочу нічого стверджувати, доти, доки мені не вдасться роздобути конкретніші факти. Щось іще? Я думаю, незалежно від того, хто відповідає за такі речі, його треба попередити, що, можливо, буде знайдене ще один труп. Ви хочете сказати, буде знайдено ще один труп, що має стосунок до справи, яка нас цікавить, до того злочину, який скоєно десять років тому. Так, сказала міс Марпл, Правду кажучи, я в цьому цілком переконана. Ще один труп. І чий же? Поки що це тільки моє припущення, сказала міс Марпл. Ви маєте якийсь Уявлення про те, де він лежить. Отак, сказала місць Маркл, я переконана, що знаю, де він лежить, але мені треба ще трохи часу, перш ніж я зможу сказати вам це напевне. Про який труп ви говорите? Труп чоловіка, жінки, дитини. Існує ще одна дівчина, яка тоді зникла, сказала міс Маркл. Її звали Нороброд. Вона зникла, і відтоді її не бачили, і нічого про неї не чули. Я здогадуюся, де заховано її труп. Професор Вонстед подивився на неї. «Ви знаєте, чим більше ви говорите, тим менше мені хочеться залишати вас тут, саму одну», – сказав він. «У вас надто багато здогадів і ви можете вчинити якусь дурницю. Хоч не виключено, не виключено, що всі мої здогади нісенітниця? запитала міс Марпл Ні-ні, я мав на увазі зовсім не те. Але якщо ви справді знаєте так багато, то це може накликати на вас біду. Ліпше я залишуся тут і оберігатиму вас. Ви тут не залишитеся, сказала міс Марпл ви повинні поїхати до Лондона і виконати там важливу роботу. Ви так говорите, ніби знаєте уже дуже багато, міс Маркл. Я певна, що справді знаю вже дуже багато, але мені треба здобути докази. Здобуваючи докази, ви можете наразити себе на великий ризик. І я не хочу, щоб поліції довелося шукати ще один труп. Ваш. Ви перебільшуєте, сказала міс Марпл. Небезпека для вас може стати цілком реальною, якщо ваші здогади правильні. І ви це знаєте. Ви підозрюєте якусь конкретну особу. Я дещо знаю про одну особу, так мені здається. Але я повинна довідатися більше. І тому я залишаюся тут. Якось. Ви мене запитали, чи відчуваю я атмосферу зла? Так, я її відчуваю. І відчуваю її тут. Атмосферу зла або, якщо хочете, небезпеки, великого нещастя, страху. Я повинна тут щось зробити, зробити все, на що я спроможна. Але така стара жінка, як я, мало на що спроможна. Професор Вонстед лічив, стримуючи дихання. Раз, два, три, чотири. Що ви рахуєте? Запитала міс Мартл. Людей, які залишилися в автобусі. Я виходжу з припущення, що вони не цікавлять вас, адже ви дозволили їм поїхати, а самі залишаєтеся тут. А чому вони повинні цікавити мене? Бо ви сказали, що містер Райфайл послав вас на екскурсію з певною метою, і з певною метою послав вас також до старого маєтку. Отже, я роблю висновок. Ми припускали, що смерть Елізабет Темпл пов'язана з якимось учасником екскурсії, але ви залишаєтеся тут, а отже... Тепер ви, схоже, пов'язуєте її зі старим маєтком. «Ви не зовсім маєте рацію», – сказала міс Марпл. «Екскурсія і старий маєток пов'язані між собою. Я хочу, щоб дехто розповів мені про дещо». «Ви думаєте, ви зможете примусити його розповісти вам про дещо?» «Гадаю, що зможу». «А ви...» Запізнитися на свій поїзд, якщо не поквапитеся. «Бережіть себе!» – сказав професор Вонстед. «Я себе берегтиму!» – сказала міс Марпл. Двері відчинилися, і з холу вийшли двоє людей – міс Кук і міс Барроу. «Вітаю вас!» – сказав професор Вонстед. «Я гадав, ви поїхали за екскурсією?» Ми змінили свою думку в останню мить, весело відповіла Міскук. Розумієте, ми зовсім нещодавно відкрили, що тут можна здійснити кілька дуже цікавих прогулянок, і що є одне чи два місця, які мені дуже хочеться побачити. Церква з надзвичайно цікавим джерелом, відомим ще у часи англосаксів. Вона лише за чотири або п'ять миль звідси, і до неї можна доїхати місцевим автобусом. Річ у тому, що мене цікавлять не тільки старовинні будівлі та парки, я також захоплююся церковною архітектурою. І я теж, сказала міс Барро, тут неподалік є також Фінлі парк, надзвичайно цікаво спланований і з погляду паркової архітектури. Тож ми вирішили, що нам набагато приємніше залишитися тут ще на день або два. Ви залишаєтеся тут, у золотому кабані? Так, нам пощастило переселитися до дуже затишної кімнати на двох. Вона набагато краща за ту, у якій ми мешкали протягом двох останніх діб. «Ви запізнетеся на поїзд!» – знову сказала міс Марпл. «Я думаю, вам було б усе-таки краще!» – почав професор Вонстет. «Зі мною все буде гаразд!» – нетерпляче відповіла йому міс Марпл. «Такий добрий чоловік!» – сказала вона, коли він завернув за ріг будинку. «Він так турбується про мене, ніби я йому рідна тітка або бабуся». «Ми пережили велике потрясіння, чи не так?» – сказала міс Кук. «Можливо, вам хочеться приєднатися до нас, коли ми поїдемо оглянути церкву святого Мартіна в Гроуві?» «Дякую за запросини», – сказала міс Маркл, – «але не думаю, що сьогодні у мене вистачить сил на екскурсію. Можливо, завтра». Якщо знайдеться щось цікаве для оглядин, тоді даруйте, ми повинні залишити вас. Міс Марпл усміхнулася до них і повернулася в готель.